«Талан!» «Ану, вставай, лютаре!» Джезаль поступово розплющив очі. Було так ясно, що він майже не бачив, де перебуває. І він забурчав і закліпов, прикривши очі рукою. Хтось перед цим трусив його за плече. Дев'ятипалий. «Нам треба рушати!» Джезаль сів. У вузьку кімнату, падаючи йому просто на лице, лилося сонячне світло, і в ньому плавали порошинки. «Де всі?» – прохрипів він. Язик у нього був товстий і лінивий від сну. Північанин кивнув кудлатою головою на високе вікно. Примружившись, Джизаль ледве розглядів, що там стоїть брат Лонгфуд, виглядаючи вдалину та сцепивши руки за спиною. «Наш навігатор оглядає краєвид. Решта гурту попереду оглядає кони і розвідує маршрут. Я подумав, що тобі було б незайво полежати ще кілька хвилин під ковдрою». «Дякую». Йому було незайво полежати ще кілька годин». Джизаль поворушив кислим ротом, облизав болючі дірки між зубами та зболіло складку в губі, перевіряючи, як сильно вони болять цього ранку. Набряк потроху зменшувався з кожним днем. Джизаль уже майже звикав до нього. Ось, підвівши очі, Джизаль побачив, що дев'ятипали кидає йому печиво. Спробував його впіймати, але його постраждала рука, що була незграбна, і він впустив його на землю. Північанин знизав плечима. «Трохи пороху тобі не зашкодить». «Мабуть, так і не зашкодить». Джезаль підняв печиво, обтер його тильним боком долоні та відкусив від нього сухий шматочок, намагаючись при цьому користуватися здоровим боком рота. Відкинув ковдру, перекотився і незграбно відштовхнувся від землі. Логін подивився, як він ступає кілька пробних кроків, широко розкинувши руки задля рівноваги та тримаючи в одній долоні печиво. «Як нога! Бувало й гірше, а ще бувало й краще». Він ходив дурнувато, накульгуючи і тримаючи хвороного прямо. Коліно та щиколотка боліли щоразу, коли він переносив на них вагу, але ходити він міг, і йому щоранку ставало краще. Діставшись до грубої кам'яної стіни, він заплющив очі та глибоко вдихнув. Від простої радості, яку несла здатність і знову стати на ноги, йому захотілося сміятися і плакати водночас. «Віднині і надалі я буду вдячний за кожну мить, коли буду здатен ходити». Дев'ятий палий широко всміхнувся. Це почуття тримається день чи два, а далі ти знову почнеш нити про їжу. Не буду, твердо сказав Джизель. Гаразд, тоді тиждень. Він пішов до вікна у віддаленому кінці кімнати, що відкидала на запорошену підлогу витягнуту тінь. А поки що глянь ось на це. На що? Джизель підскочив до брата Лангфута і притулився до щербатої колони біля вікна, важко дихаючи та струшуючи хопленою болем ногою. Тоді він підвів погляд, і в нього відвисла щелепа. Вони, судячи з усього, були на великій висоті, можливо, на вершині крутого схилу чи пагорба з краєвидом міста. Сонце, яке щойно зійшло, висіло на рівні джизалевих очей і здавалося водянисто-жовтим у вранішній імлі. Небо над ним, у якому майже нерухомо витягнулося декілька клаптів білих хмар, було ясне та бліде. Від панорами Аулкуса запирало дух навіть тепер, коли він лежав у руїнах за сотні років після його падіння. Тягнулись у долину розбиті дахи, напіврозвалені стіни або стояли на яскравому світлі або тонули в довгих тінях. Над руїнами здіймалися величні куполи, нестійкі вежі, високі арки та горді колони. Він бачив прогалини великих площ, широких проспектів, величезний простір, утворений річкою, що, злегка вигинаючись, текла крізь кам'яний ліс праворуч від нього. На її рухливій воді виблискувало світло. Повсюди, куди тільки сягав оком Джизаль, сяяв на вранішньому сонці мокрий камінь. «І ось чому я обожнюю подорожі», – видихнув Лонгфут. «Раз, і вся ця мандрівка миттєво стала виправданою. Чи був коли-небудь такий краєвід деінде? Стільки людей досі живих могло на нього подивитися. Наша трійці стоїть біля вікна в історію, біля воріт давно забутої минувшини. Я більше не мріятиму про прекрасний талін, що виблизкує на морі червоного ранку, улнап, що світиться під лазурною мискою неба в ясний полудень, чи оспрію, що гордо височіє на своїх гірських схилах, сяючи вогнями, як зорями, м'якого вечора. Віднині і надалі моє серце вічно належатим Аулкусу, справжній перлині серед міст. Він невимовно розкішний після смерті, а чи наважився би хтось, бодай, уявити, який вигляд він повинен був мати за життя? Хто б не зачудувався велич цього видовища? Хто не вразився б? Купа старих будівель, буркнула Феро в нього за спиною. І нам уже давно час із них вибиратись. Збирайте манатки. Вона розвернулася і побрала до входу. Джизаль, насупившись, озирнувся через плече на блискучий обшар темних руїн, що тягнулися в далеку імлу. Ніде правди діти, він був величний, але водночас лякав. Чудові будівлі Адо, могутні стіни та вежі Агріонта – усе, що Джизаль вважав величним, тепер здавалося жалюгідними, слабенькими копіями. Він почувався крихітним хлопчиком, що нічого не знає з маленької варварської країни у дріб'язковий незначущий час. Він був радий відвернутися і покинути перлину серед місту минулому, де їй і було місце. Не бачити йому снів про Аулкус, окрім хіба що кошмарів. Уже, мабуть, пізнього ранку вони натрапили на єдину в місті площу, що досі була велолюдною. Величезний простір, заюрмлений від краю до краю. Юрба там була нерухома і мовчазна. Юрба вирізблена з каменю. Статуї всіх мастей і розмірів із усіляких матеріалів. Були там чорний базальт і білий мармур, зелений алебастер і червоний порфір, сірий граніт і ще сотні різновидів каміння, про назви яких Джизалій не здогадувався. Це розмаїття було досить дивне, але по-справжньому його стривожила єдина, що їх об'єднувала. Жодна з них не мала обличчя. Колосальні риси відтяли, залишивши безформну мішанину з дюбатого каменю, маленькі повирубали, залишивши порожні воронки з грубого каменю. На мармурових грудях, руках і довкола ший, і на лобах статуї були височені огидні послання якимись письменами, яких Джезаль не впізнавав. В аулкусі все, здавалося, робилося в епічному масштабі, і вандалізм не був винятком. Посередині цих зловісних руїн була розчищена стежка, досить широка, щоб нею міг проїхати віз. Тож Джезаль поїхав на чолі гурту лісом без зликих постатей, що зібрались у бабіч як натовп на параді. «Що тут сталося?» – пробурмотів він. Баязна суплино поглянув на голову щонайменше десять кроків заввишки, яка досить стискала губи, владна суплячись, хоча очі і носи їй відрубала начисто. А в щоку глибоко врізалися грубі письмена. Захопивши місто, Глустрат на один день віддав його людей на потало своїй проклятій армії. Він хотів задовольнити лють вояків і притлумити їхню жагу до грабунку, звалтувань і вбивств, неначе їх і взагалі можна було задовольнити. Дев'ятий пали кашлянув і ніякого засогувався в седлі. Тоді їм було наказано поскидати всі статуї Джувенца в місті. З усіх дахів, із усіх зал, із усіх фризів і храмів. В аулкусі було багато зображень мого майстра, бо це місто було його творінням. Але Густрот був надзвичайно старанний. Він відшукав їх усі, зібрав тут, осквернив та викарбував на них жахливі прокляття. «Не найщасливіша сімейка». Жезаль сам ніколи наладнав з братами, та це здавалося йому дещо надмірним. Він ухилився від витягнутих пальців на гігантській долоні з грубо вирізбленим нерівним символом, що стерчала з відтятого зап'ястка. «Що тут написано?» – боязно насупився. «Повір мені, тобі краще не знати». Над армією скульптур із одного боку височила будівля, колосальна навіть за мірками цього кладовища велетнів. Її сходи були заввишки з міський мур – Колони на її фасаді завтовшки з вежі, а її страхітливий фронтон був укритий напівстертим різьбленням. Бояз зупинив перед ним коня і поглянув угору, адже Заль зупинився позаду нього, нервово позираючи на інших. «Ходімо далі!» – дев'ятий палив почухав собі обличчя та стривожено роззирнувся навкруги. «Звідси треба якнайшвидше піти і більше не вертатись!» – бояз хохотнув. «Кривава дев'ятка боїться тіней. Я б ні за що в це не повірив!» «Кожну тінь щось відкидає», – пробурчав північанин, але першого з поміжмагів було не відлякнути. «У нас досить часу, щоб зупинитися», – сказав він, насилу вибравшись із сідла. «Зараз ми неподалік від околиці міста. Щонайбільше година і ми виїдемо і попрямуємо своєю дорогою. Оце, можливо, вас зацікавить, капітане Лютар. Як і всякого, хто зволів би до мене долучитися». Дев'ятипалий вилаявся собі під носа рідною мовою. Тоді добре, я краще піду пішки, ніж чекатиму. Ти неабияк розпалив мою цікавість, промовив брат Лонгфут, зіскочивши поруч із ними. Мушу зізнатися, що при світлі місто не видається таким моторошним, яким ми давалося вчора під дощем, бо більше зараз важко зрозуміти, чому воно має таку чорну славу. Більше ніде зі мною коля не може бути такого зібрання захопливих реліквій, а я людина допитлива і не соромлюся в цьому зізнатись. Так справді я завжди був. Ми знаємо, який ти, процідила Феро. Я зачекаю тут. «На здоров'я!» – бояз витягнув і сізила свою палицю. «Як завжди, ви з майстром Кеєм без сумніву можете порадувати одне одного кумедними історіями, поки нас не буде. Мені майже шкода пропускати цю бесіду». Феру та учень набурмосились одне на одного, тим часом як решта пройшли між зруйнованих статуй і полізли широкими сходами. Джизаль при цьому кульгав на хвору ногу і морщився. Пройшовши крізь вхід за вбільшки з будинок, вони опинились у прохолодному тьмяному тихому просторі. Він нагадав Джизалеві осередок лордів в Адуа, тільки ще більший. Простора, кругла зала, схожа на велику миску із ступінчастими трибунами і з боків, вирізблена з барвистого каменю, який подекуди був повністю розтрощений та понищений. Підлога була загаращена уламками, які, очевидно, лишилися від даху, щоб валився. «Ах, великий купол упав!» Мах, примружившись, поглянув крізь занедбаний простір на ясне небо вдалині. «Доречна метафора!» Він зітхнув і поволі обійшов вигнутий прохід між мармуровими виступами. Джизель, насупившись, поглянув на вищезний камінь, що нависав у горі, і замислився, що могло би статись, якби якийсь його шмат упав і вдарив його по голові. Він сумнівався, що фера таки зашиє. Він геть не здогадувався що я притягнув його сюди, але міг те саме сказати про мандрівку загалом. І, власне кажучи, як часто і бувало. Тож він глибоко вдихнув і пошкендубав геть слідом за магом, а за ним відразу пішов Дев'ятипалий. Звуки їхніх рухів розходилися луною по великому простору. Лонгфуд знайшов дорогу серед побитих сходинок і з явним сильним інтересом поглянув на стелю, що обвалилася. «Що це було за місце?» Гукнув він, і його голос відскочив від вигнутих стін. «Якийсь театр?» «У певному розумінні так», – відповів Баяс. Це була велика зала імперського сенату. Тут урочисто засідав імператор, слухаючи суперечки наймудріших громадян Аулкуса. Тут ухвалювали рішення, що визначали ход історії. Він видерся на сходинку та почовгав далі, а тоді радісно показав на підлогу і заговорив пронизливим від захвату голосом. Саме на цьому місці, як я пам'ятаю, стояв Каліка, звертаючись до Сенату з закликом до обачності в розширенні імперії на Схід. Отам Джувенс відповів йому, виступаючи за сміливість, і взяв гору. Я зачаровано стежив за ними. Мені було двадцять, і я затамував подих від захвату. Досі пам'ятаю їхні аргументи в усіх подробицях. Слова, друзі мої, слова можуть мати більшу силу, ніж уся сталь у земному колі». «Удар клинком у вуха все одно болить сильніше, ніж сказане до нього слово», – прошепотів Логін. Джизаль пирхнув зі сміху, але боязнь нічого наче й не помітив. Він надто сильно поспішав від однієї кам'яної лави до іншої. Тут Скарпіус виголосив свою проповідь про небезпеки розтлінності, про істинний сенс громадянства. І Сенат був заворожений. Його голос бренів як… як… Баяс помацав повітря рукою, неначе сподіваючись відшукати в ньому потрібне слово. «Ет, яке значення має це тепер? На світі не зосталося нічого певного. То була епоха видатних людей, які чинили по правді». Він насуплено поглянув на битий щебень, що вкривав підлогу велетенського приміщення. «Нині епоха маленьких людців, які чинять так, як мусять. Маленьких людців із маленькими мріями, що йдуть велетенськими слідами». Однак, як ви бачите, колись це була велична будівля. «Так», – заговорив Джизаль, пошкандибавши геть від інших, аби поглянути на фризи, вирізблені в стіні аж за останніми лавами. Там були напівоголені воїни в незручних позах, що тицяли один в одного з писами. Це місце, звичайно, було величне, та в ньому стояв неприємний запах. Наче від гнилі, наче від вологи, наче від поту тварин. Сморід погано вичищених стаєнь. Він вдивився в тіні, наморшивши носа. А що це за запах? Дев'яти палець понюхав повітря, і в нього негайно витягнулось обличчя, а в круглих очах відобразився жах. Ради! Він рвучко витягнув меч і ступив на крок уперед. Джезель повернувся, силкуючись, намацати руків'я своїх шпаг, на груди йому наліг храптовий страх. Спершу йому здалося, що якийсь жебрак, закутана в ганчір'я темна постать, що стояла навкарачки в пітьми всього за кілька кроків від нього. А тоді він побачив скарлючені та схожі на клешні руки на дзюбатому камені. Далі він побачив сіре обличчя, якщо його можна було назвати обличчям, незугарне безволосе чоло, грудкувата щелепа, що вишкірилася над міру великими зубами, пласке рило, схоже на свиняче, крихітні чорні очиці, що виблискували люттю, відповідаючи на його погляд. Щось середнє між людиною та твариною і значно страшніше за будь-кого з них. Джезаль застиг на місці з відвислою щелепою. Здавалося безглуздок казати Дев'ятипаламу, що тепер він йому вірить. Було очевидно. На світі таки є істоти, як Шанка. «Хапай його!» – проравів Дев'ятипал і дриманувши вгору сходами великої зали з витягнутим мечем у руці. «Убий його!» Джизаль невпевнено поплентався до істоти, але його нога ще не годилася майже ні на що. А ця істота була швидка, як лисиця. Повернулася і шкурнула по холодному каменю до тріщини у вигнутій стіні, тоді протиснулося в неї, як кішка крізь паркан, перш ніж він зробив кілька хистких кроків. «Воно зникло!» – Бояз уже човгав до входу, і над ними видлунював стукіт його палиці по мармуру. «Ми зрозуміли, майстер-лютар, ми всі чудово це зрозуміли!» «Їх точно більше!» – процідив Логін. «Їх завжди більше, нам треба йти!» «Не потоланило!» Думав Джезаль, хитаючись дорогою назад до входу, шкандибаючи побитими сходами та кривлячись від болю в коліні. Не поталанило, що баяз вирішив зупинитися саме тут і зараз. Не поталанило, що в джезаля була зламана нога, і він не міг побігти за тією мерзотною істотою. Не поталанило, що вони прийшли до Аулкуса, а не мали можливість перетнути річку на багато мильних ще за течією. Як вони сюди потрапили? кричав боязові логін. Я можу лише здогадуватись пробурчав мах, кривлячись і важко дихаючи. Після смерті творцями на них полювали, позаганяли їх у темні кути світу. Мало я на світі кутів темніших за цей? Лонгфуд промчав повз них до входу та побіг зі сходів, долаючи по дві сходинки за раз, адже Заль поскакав за ним. Хто це? гукнула Феро, стягнувши лук із плеча. Пласкоголові! проривів дев'ятий палий. Вона стоманіло витріщилася на нього, і північанин помахав їй вільною рукою. Бляда, просто їдь!» Не поталанило, що Джезаль здолав Бремера Дангорста і був обраний боязом для цієї шаленої мандрівки. Не поталанило, що він взагалі взявся за фехтувальну шпагу. Не поталанило, що батько захотів, аби він пішов до армії замість того, щоб нічим не займатися у житті, як двоє його братів. Дивовижно, тоді йому завжди здавалося, що ніби йому таланило. Часом відрізнити талант від нещастя було важко. Джезаль пришкандибав до свого коня, Взявся за лук у сідла і незграбно підтягнувся. Лонгфут і Дев'ятипали вже були в сідлі. Баяз тільки повертав свою палицю на місце з дрожем у руках. Десь у місті позаду них задзеленчав звін. «О, Господи!» – промовив Лонгфут, визирнувши круглими очима за численних статуй. «О, Господи! Не потоланило!» – прошепотів Джизель. Феро дивилося на нього. «Що? Нічого!» Джизель сцепив зуби та пришпорив коня. «Талану на світі не було. Талант – це слово, яким ідіоти пояснювали наслідки власної необачності, себелюбства і дурості. Як правило, відсутність талану означала погане планування. І ось з'явився доказ. Вона попереджала, боя що в місті є хтось іще, крім неї, та п'ятьох білих дурнів. Вона його попереджала, та ніхто її не послухав. Люди вірять лише в те, що хочуть, принаймні, ідіоти. Їдучи, вона стежила за іншими». Кей сидів у возі, що сіпався, примруживши очі і дивлячись строго вперед. Лютар, оголивши зуби, втиснувся в сідло та пригнувся, як досвідчений вершник. Баяспа хмуро тримався, зціпивши зуби, його обличчя було бліде і напружене. Лонгфут озирався через плече круглими від страху та тривоги очима. Дов'ятипалий смикався в сідлі важко дихав і більше дивився на своє повіддя, ніж на дорогу. П'ятеро ідіотів і вона. Вона почула рик і побачила істоту, яка сиділа на впочепки на низькому даху. Та була не схожа на жодну істоту, яку вона доти бачила. Зігнута в мавпа, скручена дворука і двонога. От тільки мавпи з писівник і Вона провела поглядом спис, який полетів донизу. Він із глухим ударом врізався в бік воза та й застряг там погойдуючись, а тоді вони проїхали далі, гуркочучи з заїждженою вулицею. Хоча та мавпа і схибила, у руїнах попереду були інші створіння. Ферру бачили, як вони ворушаться в затінених будівлях, мчать дахами, ховаються на пізруйнованих вікнах порожніх дверних перерізах. Їй кортіло спробувати вистрілити в якихось із них, але навіщо? Їх там було багато. Мабуть, кількасот. Яка користь була б із убивства одного з них, коли вони скоро лишаться за бортом? Вона тільки стрінлу загайнує. Раптом поруч із нею впав камінь. І вона відчула, як його уламок, пролетівши повз неї, шкрябнув її по долоні з тильного боку. Від нього в неї на шкірі залишилася намистенка темної крові. Феро насупилася і опустила голову, пригнувшись до рухливої спини свого коня. Талану не існує. Але робити з себе більшу мішень було безглуздо. злуздо. Логін думав, що залишив Шанка далеко позаду, але після початкового шоку від зустрічі з одним із них це перестало дивувати. Він уже мав би знати. Позаду залишаються тільки друзі. Вороги завжди наступають на п'яти. Довкола них повсюди виходило з руїн відлуння дзвонів. У Логіна гула голова від їхніх ударів, що перекривали тріск копит, верещання коліс і свист повітря. Брещання вдалині поблизу, попереду і позаду. Повз нього сповненими небезпеки з сірими силоветами мчали будівлі. Він побачив, як мимо нього щось промайнуло, і закрутившись відскочило від каміння. Спис. Почув, як позаду защебетав ще один, а тоді побачив, як інший спис зі стукатом упав на дорогу попереду. Він ковтнув, примружив очі, захищаючись від вітру, що віяв в обличчя, і спробував не уявляти, як спис врізається йому в спину. Це було не надто складно. Він повністю засереджувався на намаганнях просто втриматися. Феро, повернувшись у сідлі, крикнув йому щось через плече, та її слова загубилися в гаморі. Він захитав її головою. А вона несамовити тицнула рукою на дорогу попереду. Тепер він це бачив. У дорозі перед ними відкрилася розколона, а вони стрімко чвалували до неї. Логін так само широко роззяв рота і задихано вереснув від жаху. Він потягнув заповіддя, і копити його коня послизнулись і заковзали по старому камінню, різко звертаючи праворуч. Сідло хитнулося, Логін утримався. Під ним розпливчастою сірою масою пролітали бруковані камені, а що найбільше за кілька кроків ліворуч від нього мчав край великого урвища, тріщини від якого врізалися в благеньку дорогу. Він відчував поблизу інших, чув їхні крики та не розрізняв слів. Надто вже заважало перекочування і болюче перескакування в сідлі та зусилля волі, з яким він тримався водночас шепочучи Ще живий! Ще живий! Ще живий! Перед ними виріс храм, що перегороджував дорогу. Його височенні стовпи ще були неушкоджені, а вгорі на ньому ще стояв страхітливий трикутний камінь. Віз прогуркотів між двох колон, а логінів кінь пробіг між двома іншими колонами, раптом пірнувши в тінь і вийшовши з неї, а тоді всі вони примчали до простої зали, відкритої для неба. Тріщина поглинула стіну ліворуч, а якщо тут був дах, то він уже давно зник. Задиханий Логін їхав далі, не зводячи очей з широкої арки просто попереду, яскравого квадрата в темному камені, що підскакував і сіпався в такт рухом його коня. «Ось вона безпека», – сказав собі Логін. «Якщо вони зможуть проїхати, то відірвуться. Якщо вони тільки зможуть проїхати там». Він не бачив, як летів той спис, але якби й бачив, то не зміг би нічого вдіяти. У певному розумінні йому пощастило, що спис не влучив йому в ногу, він глибоко врізався в кінську плоть просто перед нею. Це вже було не так добре. Логін почув, як форкнув кінь, коли в нього підігнулися ноги, а сам він звільнився від сідла і беззвучно роззявив рота, тим часом, як йому назустріч летіла підлога зали. Твердий камінь із хрускотом ударив його в груди і вибив із нього дух. Він приклався щелепою до землі, і його голова наповнилася сліпучим світлом. Він підскочив один раз, а тоді почав невпинно перекидатися. Світ несамовито кружляв довкола нього, звившись до дивних звуків і сліпучого неба. Логін ковзнув і зупинився на боці. Він лежав у зацепінінні, тихо стогнучи з запамороченням в голові та дзвоном у вухах, не розуміючи, де він чи навіть хто він. А тоді світ раптом і знову склався докупи. Він рвучко підвів голову, від урвища його відділяла відстань менша задовжину списа, і він чув, як далеко над нім мчить вода. Він відкотився від коня, під яким борозними в камінні текли цівки темної крові. Він побачив феру, що стояла на одному коліні, витягала стріли з сагайдака та стріляла ними в бік стовпів, між якими вони проїхали за кілька секунд до цього. «Там були шанка. Багато шанка. Блять. пробурчав Логін, незграбно заткуючи і чиркаючи під борами кущобіт по запорошеному камінню. «Уперед!» – вигукнув Лютар, вислизнувши з сідла і мало не поскакавши за підлогою. «Уперед!» – на них завіріщавши кинувся плоскоголовий із великою сокирою в руці. Раптом він підскочив і перекинувся в повітрі. Йому приштрикнула обличчя одна зі стріл феру. Але були й інші. Їх було ще дуже багато, і вони потихенько обходили стовпи, приготувавши списи для китків. «Їх надто багато!» – вигукнув Баяс. Старий несхвально поглянув на великі колони та важезний камінь над ними і сильно напружив щелепні м'язи. Повітря довкола нього замерехтіло. Блять. Логін поплентався як п'яний до феру, геть позбувшись рівноваги. Зала довкола нього гойдалася вперед-назад, а у вухах гупали удари власного серця. Він почув різкий звук, і одним із стовпів побігла тріщина, з якої вилетіла хмара пилу. Камінь угорі почав сунутись, і щось неприємно загуркотіло, коли нашанка посипалася його уламки. Двійко з них підвели очі, тицяючи пальцями і белькочучи. Логін міцно взяв Феро за зап'ясток. Блять, проциділа вона і спробувала намацати стрілу, тим часом як він наполовину впав, протягши її до себе, а тоді незграбно підвівся і почав тягти її за собою. Повз них промайнув спис, який із стукотом упав на каміння і вилетів у порожнечу за край тріщини. Логін чув, як шанка рухається, бурчать і гарчать одне одному, починаючи масово виходити з-поміж стовпів у залу. «Уперед!» – знову вигукнув лютар, ступив кілька кульгавих кроків, уперед і самовиті замахав їм рукою. Логін побачив, що бояз стоїть, вишкіривши зуби і вирічивши очі, повітря довкола нього рябіє та крутиться, а пил на підлозі мало-помало підіймається та збирається довкола його чобіт. Пролунав оглушливий тріск, і Логін, озирнувшись через плече, побачив, як згори летить величезний шмат висіченого каменю. Він ударився у підлогу так, що вона аж затрусилась, і розчевив одного нещасного шанка, перш ніж той встиг закричати. На те, що він узагалі колись існував, тепер указували тільки зазублений меч, що забрячав по підлозі, та довгий слід із темної крові. Але надходили нові шанка. Він бачив крізь летячий пил їхні темні постаті, що прямували вперед, високо здійнявши зброю. Один із стовпів розколовся навпіл. Він зігнувся, рухаючись до смішного повільно, і його частинки полетіли вперед у залу. Почала розколюватися величезна маса каменю вгорі, обвалюючись брилами за з будинки. Логін розвернувшись, упав далі лиць і потягнув за собою феро, а тоді припав до землі, замружив очі й прикрив долонями голову. Залунав оглушливий гуркіт і тріск розколу, такий, якого Логін не чув ще ніколи в житті. Катована земля ревіла та стогнала так, наче світ обвалювався. А може він і обвалювався? Земля під ним гнулася і дрижала. Знову оглушливий тріск, тривалий стуки та шкрябання, негучне клацання, а тоді щось схоже на тишу. Логін розтиснув, зболіли щелепи і розплющив очі. У повітрі було повно жалючого пилу, та було схоже на те, що він лежав на якомусь схилі. Він кашлянув і спробував вирухнутися. У нього під грудьми щось різко заскриготіло, і камінь під ним почав сунутися, схил крутішати. Логін охнув і щільно притиснувся до нього, вчепившись у нього кінчиками пальців. Одна його долоня ще тримала за руку Феро, і він відчув, як її пальці міцно втискаються йому в зап'ясток. Він неквапом повернув голову, роззираючись довкола, і застигнув. Стовпи зникли. Зала зникла. Підлога зникла. Величезна тріщина поглинула їх усіх і тепер зяяла під ним. Шипіла, плюскаючи об розтрощені руїни довкола внизу, сердита вода. У Логіна відвисла щелепа, він майже не вірив своїм очам. Він лежав навскіз на величезній кам'яній плиті, що ще секунду тому перебувала на підлозі в залі, а тепер висіла під кутом на самісінькому краю стрімкого урвища. Смагляві пальці Феро тримали його за пясток, і роздертий рукав зібрався у неї довкола ліктя, а на смаглявому передпліччі від зусилля різко виділялося сухожилля. Далі він бачив її плече, а ще далі її застигло обличчя. Решта її була невидима, висіла над краєм плити в розчахнутій порожнечі. с с с с с с с с с с с с с с с Раптом із зазубленого краю відколовся шматок каменю, і Логін почув, як він упав, тенькнувши і відскочивши від розірваної землі. «Блядь!» – прошепотів він, майже не наважуючись навіть дихати. «Наскільки ця чортівня була можлива?» «Що не кажи, а Логінові дев'ятипаламу не таланить у житті!» Простягнувши вільну руку вгору уздовж подзюбаного каменя, він знайшов невеликий гребінь, за який можна було взятися. Підтягнувся дюйм за дюймом до краю блока вгорі Напружив руку і потягнув феро за зап'ясток. Щось жахливо зашкрябило, і камінь під ним смикнувся і мало-помало потягнувся вгору. Логін зойкнув і наліг на нього, примушуючи зупинитись. Один жахливий поштовх, і йому в обличчя посипався порох. Завищав камінь. Блок дуже повільно гойднувся в протилежний бік. Логін лежав на місці і важко дихав. Ні туди, ні сюди. Феро перевела погляд на їхні руки, яким вони міцно тримали одного одного за зап'ястки. Сіпнула головою до краю блока, а тоді вниз, до широкої тріщини позаду. «На це треба дивитися реально!» – прошепотіла вона. Її пальці розімкнулися і відпустили його. Логін запам'ятав, як звисав з будівлі високо над колом жовтої трави. Запам'ятав, як ковзнув назад, пошепки кличучи на допомогу. Запам'ятав, як на його руці зімкнулася долоня Феро, що його підтягнула. Він поволі затрусив головою і, як ніколи, міцно взявся за її зап'ясток. Вона викотала свої жовті очі. «Йобаний тупий біляк!» Джизаль кашлянув, перевернувся і виплюнув порох. Покліпов, роздираючись довкола, щось змінилося. Там неначе стало набагато ясніше, ніж було, а край тріщини опинився значно ближче, власно кажучи, зовсім недалеко. «Ох!» – видихнув він і не в змозі дібрати слів. Половина будівлі обвалилася. Ще стояла задня стіна, та у віддаленому кінці один зі стовпів, що зламався посередині. Все інше зникло. Щезло в розчахнутому провалі. Він незграбно підвівся, скривившись, коли його вага перейшла на хвороногу. Побачив, що під стіною неподалік лежить бояз. Зів'яле обличчя мага було залите потом. Його ясні очі виблискували в чорних колах, а з натягнутої шкіри стирчали кістки обличчя. Він страшенно скидався на труп тижневої давнини. Дивно було, що він взагалі рухається. Та Джезаль побачив, як він підняв одну паралізовану руку, показуючи на тріщину. «Знайдіть їх!» – прохрипів бояз. «Інших!» – «Ми тут!» – долинув задушений голос дев'яти палого з-за краю розколане. Отже, він принаймні живий. Одна велика плита стирчала вгору під кутом, і Джезалі з острахом почовував до неї, побоюючись, що під ним раптом обвалиться підлога. Він зазирнув у провалля. Північанин лежав, розтягнувшись до лілиць, його ліва рука майже сягала верхнього краю похилого блока, а права міцно тримала феру за зап'ясток унизу. Її тіла не було видно, а пошрамоване обличчя ледь-ледь -лед віднялося. Обоє видавались однаково нажаханими. Кілька тонн каменю легенько похитувалися, балансуючи на дуже тонкій межі. Було очевидно, що блок із легкістю може щомиті ковзнути в безодню. «Зроби щось!» Прошепотіла Фера, не наважуючись навіть підвищити голос. Однак, як помітив Джизаль, вона не запропонувала нічого конкретного. Він облизав западинку у себе в губі. Можливо, якби він наліг своєю увагою на цей кінець, блок би вирівнявся, відхилившись назад, і вони змогли би просто сповзти. Чи може бути все так елементарно? Несподівано ослаблений і спітнілий, він обережно потягнувся вперед, нервово потираючи великими пальцями кінчики інших пальців. Обережно поклав руку на зазублений край, тим часом, як Дев'ятипалий Фера дивилися на це, затамувавши подих. Він зовсім трохи натиснув, і плита плавно гойнулася донизу. Приклав до неї ще трохи виги, щось гучно заскриготіло, і весь блок страхітливо хитнувся. «Та не ж тавхай його, бля!» – заволав Дев'ятипалий нігтями вчепляючись за гладенький камінь. «А що робити?» – писнув Джезаль. «Принеси щось! Що завгодно!» Процідила Ферро. Джизаль не самовито довкола і не побачив нічого помічного. Лунгфутом і Кеєм поруч не пахло. Або вони лежали мертві десь на дні провалля, або вчасно кинулися на волю. Його б не надто здивувало ні те, ні інше. Якщо когось і будуть рятувати, то Джизалю доведеться займатися цим самотужки. Він стягнув із себе плащ і заходився скручувати його у своєрідний канат. Зважив його в руці і хитнув головою. Це, звісно, ніколи не спрацює, та який у нього вибір. Він витягнув плащ, а тоді перекинув один кінець. Той плеснув об камінь за кілька дюймів від хавпливих пальців Логіна, здійнявши хмаринку пилу. Добре, добре, спробуй ще раз. Джезаль високо підняв плащ, якнайдалі висунувся над плитою та знову кинув його донизу. Його рукав випав так, що Логін якраз зумів у нього вчепитися. Так. Він обкрутив його довкола зап'ястка, і матерія туго натягнулася за краєм плити. Так, а тепер тягни. Джизаль скриготнув зубами і потягнув так, що його чоботи ковзнули в поросі, а хвора рука й нога занили. Плащ, поволі, неквапом, дюєм за нестерпним дюймом, став повертатися до нього, ковзаючи по каменю. Так. прогарчав дев'ятий палець, сунучи плечима вгору по плиті. Тягни. рикнула Феро, підштовхуючи стегна за край, а тоді на схил. Джезаль тягнув щосили, майже повністю замруживши очі і шумно дихаючи крізь зуби. Біля нього брязнув спис, він підвів погляд, а тоді побачив, що на протилежному боці великої тріщини зібралося щонайменше два десятки плоскоголових і вимахують своїми потворними руками. Він ковтнув і відвів від них погляд. Не міг він дозволити собі думати про цю небезпеку. Треба було лише тягнути. Тягнути, тягнути і не відпускати хоч як боляче було. І це працювало. Вони мало помалу підіймалися. Нарешті Джизаль Дан-Лютар став героєм. Нарешті він заслужить своє місце в цій проклятій експедиції. Щось порвалося з різким тріском. «Блядь!» – прорипів Логін. «Блядь!» – рукав поволі відривався від самого плаща. Нитки у шві розтягувалися, рвалися і розплутувалися. Джезаль нажахано пискнув, відчуваючи, як палають його руки. Тягнути йому чи ні? Порвався ще один стібок. Як сильно тягнути? Ще мінус один стібок. «Що мені робити?» – виреснув він. «Тягни у ньобку!» Джизаль щосили так, що аж м'язи запалали, потягнув за плащ. Ферро вибралася на камінь, шкрябаючи нігтями по його гладенькій поверхні. Логін майже вхопився однією рукою за край, майже вибрався, витягуючи і витягуючи три пальці до краю. Джизаль потягнув і знову. І незграбно позадкував, тримаючи в руках лише обм'яклу ганчірку. Плита здригнулась, застогнала і піднялася. «Крик!» І Логін з'їхав, а відірваний рукав замаєв безділо у нього в руці. Далі криків не було. Лише стукіт каміння, що обвалюється, а тоді – нічого. Вони обоє зникли за краєм. Велика плита поволі гойднулася назад і лягла пласка та порожня на край тріщини. Джезаль застиг на місці і витріщився з роззявленим ротом, а з його хворої руки досі звисав плащ без рукава. «Ні! – прошепотів він. – Не так воно було в історіях».